Baiunako herriko etxea itzineko guneak, etzuen barda duela eguneko itxurarik. Jende gutxi eta harrabotxik ez, igande harratzekoaren antzik ez. Alta, bazen motiborik jendea juntatzeko, bortxak bat besteen garaian eta emazten kontrako erazoak eta sistatze kaso zonbait maite Berkarak argi du. Azken finean agresio xistaden istorio hori agresio berri bat, e, beldurtzeko edo emaztearen kontra eraso berri bat e, ez dena utzi beharre datzen eta ni uztez merezi duena e, larriki gauza larria bezala salatzea. Zutik taldeko jema elorrikak ere, uste du, beldurra edatzea dela ziztadauen benetako arrazoina. Orain, atera dute ziztada hau, ziztada hori ematen du ez dela ezer, baina burmuinan sartzen da, beldurra. Italia taldeko ogian agizarenek, bai honako talde feminista ezberdinen elkarretaratze bateratua, azpun marratu nagizandu, eta ziztaden aferrean, beri ikuspegia eman dugu. Gure ustez da zinez, emazte eta, eta gohpuzaren uh, obiektibizizazio bat bezala ikustea o, zizta dauekin biskatzak ba, nahi egiten aldelako batabestaren gohpuzarekin eta urri salatu behar duena eta eta segurtasuna beste egiteko beharra salatzen dugu bai. Herriko etxiak ere azkarki salatu nahi izan du bortxak eta Joseba Ramondegi autetziak gilei olako, olako gertakaririk ez dugulako nahi bestetan eta inon Eta hori behar da gertatzen deno, saladin gertatzen delarik salatu bo Talde feministek salatzen dutenez bortsaketa eta, eta erasoen informazioa biziki berant heltzen zaiela eta horrek oztopatzen die elkarretaratzeak antolatzea besteen garaian.